Zváháme diskuzi. někdo zůstal. myslím, že jsem to všechno jako řekl. Tak proč tady ne? Protože si myslím, že se nikdo jiný. Tak dobře, tak já začnu. Jo jo. Právě počkávají přední řada <laughs> A tady teďka zase. <laughs> <tady to. laughs> um, Karle, kdybych uh, začal tím uh, koncem, nemyslím tím, ale uh, tím uh, tou teorie těch atrakčních polí. Uh, to je jako, úžasná věc. Uh, nicméně, ty jsi uh, o tom mluvil, a když jsi tak nějaký uh, jako jasně daný uh, proměnný. Jenže ona. Uh, ne, dobře. Tak to co chci říct, je, je, že vlastně ona sama je jaksi výsledkem jako kognitivních procesů. A tudíž to, co ty prostě máš třeba u těch jako u lidí, a že by se tímhle podobně mohlo vysvětlit třeba nějaký memetický komplexy. No, třeba, jo, jenže my nevíme, jestli oni nějaký jako atrakční pole mají a jestli, nemusí, jestli vlastně to nemůže být prostě úplně nějak jako jinak šifnutý. Že? Tak jako, ano, jas, jistě, no. <laughs> jako jo, ale, <laughs> ale takhle, jasně, že to je nějaký někdo jiný proces, že tyhle věci, protože to je jenom model, že to je atraktorový bolo, je jenom model, to je, jako aby se o tom nějak mluvil jednodušejc, tak se tomu nějak řekne, ale já si myslím, že to prostě by mohlo fungovat, no, já si totiž nemyslím, že by jako nutně, naše jako percepce musela být absolutně jiná, jo? my máme jinak to spektrálně posunutý, že jo, samozřejmě, že jako, jo, ale prostě, tak, jako, že jo, dobře, ne, když třeba ptáky, že jo, tak by se mohli zkoumat piloty, <laughs> ne, teď si dělám trochu sranu, ale, ale je to, jako, tohle se brudně dělá, no, tak až budeme mít nějaký prostě, já nevím, že, jako, Možná to zůstane vždycky jako nedostupný prostě, ale to neznamená, že by se to v teorii nemělo jako o tom uvažovat, jako jak to říct. Jako můžu, dělají už nějaké jako eye-trackingy pro zvířata, že jo, jo, jakože na ty zvířata jednou budou mašiny, které se na ně budou dát jako nasadit a budou nás nějak informovat o tom, co a jak oni vidí a, a tak, ale jako samozřejmě to nebude ne? Jo, tak jinak Jako jasně, že tohle říct se na všechno, jako tak buď to jako vůbec to toho nebudeme uvažovat, u lidí to zkoumat můžeme. Ne, já, já to jako ne, nekritizuju ten... A... Já spí... já taky, mě to na ani nevadí, já nevím spíš, jak to, co mám na to víc říct, Víš. <laughs> Dobře. <laughs> No, protože já nevím, nevím co, co jako pro tebe je atrakční pole, jo? Co co si jako po těm Pro mě teda bych, co, jak já si to jak já je to je, já to je teda nějak, nějaký jako to že to přitahuje nějaký jako nový nové stimul v tom. Nené, né, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne ne ne ne ne ne ne tak to není podle mě. To Vůbec není jako atraktivní, že tě to teda přitahovalo. To jenom proto, že ty Spleteš, já jsem všimne, že jsem to splete, ne. ne, Že ty spleteš jednoho za druhého, protože prostě to pole to atraktorový, ono možná by si bylo mělo jako atraktorový, že to je možná jako, uh, pole konfúze nebo pole zmeteně, prostě je jako větší než u těch typických. Prostě ty si spleteš Ahmeda a zmehmede, protože nejsi zvyklý prostě na variabli, jejich populace a často se s ní nesetkáš. Zatímco si nespleteš tady v Lukáše jako já nevzjadnou, že? Třeba jako jsme ještě opravdu nestalo, ale ne, chápeš to, to je ten, to je ten jako princip, jo. Tam jde o nějakou atrakci, nebo o nějaký přitahování nějakýho objektu a jeho smyslovým nejde nějakému jako jinému, že jo, tam jde o prostě to, že by když jsou to atypický jedinci, by na té dané lokalitě, v té dané populaci, tak prostě si je e, spletáš, zaměníš, je připodobníš, je z větší pravděpodobností, než když jsou typický ve kterých se prostě nic vyznáš a i když jsou jakoby objektivně víc porobní, třeba by si měřil jen dvě, víš jako tak tak prostě tak no nic víc to není. Ne, to je nezávislé. Jste třeba ptáv, to jsou hotely a ty tam ta ptá, takže se so představit, nebo tam chodí člověk. To je hodnotitelné. Jo, ty si teď myslel ty turky a ty. A já, já se omlouvám, jistě. Já jsem měl teď jinou reprezentaci. Bože. Jasně. Je, je, co, co myslíš a, z A ah, soli. Nebo víc slajdu, ale já jsem je vynechal. Čekaj, kde to je? Ne, já jsem... Tady jsou ty motelové, že jo. Tak prostě tady bude nějaký zvíře líbat, jo. A prostě... To bude to stejně výšet od motelové. Ano. To není z mojí hlavy, že já jsem to jenom viděl v nějakých psychologických těch a ono to není zase tak rozšířený, jo. já jsem si myslel, že to je nějaký kupu divů, jo, že to není nějaký zase nějaký mega mainstream, jo. že, by to, jako že to ty sociální psychologové často ty práce neznají kupu divů, jako asi většina, nebo já nevím tak, nebo Adil to třeba neznal, nejde zase to neznal, pardon. Tak já vám ještě k tomu jako je taková hloupá ta technická poznámka, ale já úplně nevím, jak se dělá těch 50 protože když si člověk představí, že to je jako mnohorozměrné a tohle je splacnuté, tak něco bude, jo ty měříka budou různé, kdyby jsme měřili krychli, a bude to hrana anebo nebo jedné scény anebo objem, jo a co je teď jako 50% objekt mezi malou krychlí a velkou, to každé bude škálovat jinak. A takže 50% se vlastně podle mě nedá učit, no. a pak toho společná... No, já, to já jsem tam trošku říkal, že, že v tom možná taky... Je to, jako jak, jestli si to dá nějak jako pošetřit vůbec toho? No, Protože to je zásadní pro to, jak... Teda ale, dá, toho, ale, tím, ještě, že, ale dá, ale prostě tím, že, to, že si vezmu tady třeba dva místo, tam ty dva lidi, a budu to, ale budu to muset jakoby šoupat po této tý ose. Jo, jo, promiň, samozřejmě. Jistě, no. já už jsem to. No, je, Tady potý, jo, že budu muset prostě to a, a tady bude těch 50. Jo. Já prostě... No Rozměr třeba oči budou škálovat jinak, že oči se budou měnit jinak podat oči. To se nedá nic dělat. Prostě prostě jen... Proto to musím zredukovat na tu jednu osu a to tu vzít, právě, jako, to prostě se nedá nic dělat. Ale to nevadí, protože to je kompozitní osa, je úplně protože... No ona není, ona, ona, ona je prostě, t... ne, to je to jenom, prostě jako spočítáš průměry, že jo, a... A Ano, je nakonec, je to, je to více těch průměrů a ty průměry jsou zvětší populací, že jo, ale, ale prostě tak jako ono to je jediný způsob, jako, který je legitimní, který je nějak kontrolovatelný, a, a tam není a to jeden teda předpoklad, že teda variabilita těch dvou populacích je podobná. Jistě, ale tak to jako... To se zaprvé dá zařídit u těch stimulů, že je podobné. Jako to se dá zařídit. Je. je to jako blbý, ale když už chceš dělat experimentální stimuly, tak to... Ale proč to říkáte jako mě, že? Já jako vyčetou... Jako, jo, jako nejsem ten, co by... Jak bych to řekl... Prosím, nejda, tak, když tohle nebudeš dělat, nebudeš to tak se nechneš zmíst, že? vždycky musíš dělat nějaký zlo. Ale jako říkal, způsob, jak udělat 50% je tenhle. A jiný nevím. Když už jste uh, teda uh, nějak, uh, tohleto, co zatím dělali jenom mezi uh, Čechy a Turky, Je, je opravdu ta po variabilita podobná? Uh, no, jako uh, když se když jí otestuješ, že se liší variabilita těch dvou, tak jako jo, tak je nemají větší. Ku Češi měli větší. <laughs> jo. Ale otázka je, co to teda fakt znamená, třeba v tom tovaru. Jo, jako ty jako to neznamená, že když pak budeš ukazovat ty lidi a rozumíš, jako by v tomhle tom je to jako špatný vlastně. No, a to je to. Já to považoval za vážnou okáši, to vlastně se jako incidentně sobie domáže jako za předpoklad, a ty ty no ten znak, jsou a toho pozdává dobré postroje a sami se No, like jako, já moje otázka, otázka na vaší otázku bude no jak jinak, no? nebo jak to, mám, jako, jo, jak, to, jak to mají jinak dělat, nebo, jako, jo, já jsem tohle ale hlavně ani nedělal, že jo, jako ten důvod, proč jsem to dělal, že, že potřebuji nějakou metriku, kterou mám vyjádřit, že nikdo je dál a to a já jsem samozřejmě testoval, že jo? já jsem ty lidi nechal prostě turky ohodnotit, všechny turky, že jo, jednou nevěděli kdo je kdo a, a, a Říkali, jako, kdo jim přijde, jak cizí, nebo spíš cizí, nebo jo, do jaké míry vypadá ten člověk jako cizinec. Otázka. jako nic a i když jsou dělali takhle na hrubo, tak to korumírují, než jako jiný metrky, který by byli předtím, a to mi stačí, solino. Jako... Mně <śměl> se líbí ten nápad, že to je poprvé, když ty, mluví, že jo, důležitý je ten nápad a ta interpretace, tohle tu osu, že někdo dal něco mezi průměry, tak to je, to udělal někdo tisíckrát na různých případech, to je normální, že, to se dělá v ekologii, to se dělá prostě ve všech jako, rozdělých datech, tohle ten trik můžeš udělat. Ale, to, ale co je tady to dobré, že, že, že, že já můžu, dobře, tohle můžu říct dobře, by mi umožní říct, že když tato, jako štrop pojede prostě, jakoby, že jo, do, do, já nevím, do Kapska, tak prostě, jako, jako bude podobnější těm bůru, než třeba jako ty Lukáši, prostě, nebo ještě nějaký práce Yeah, a prostě, že na že... to mě, jako, mě zajímá, že jo, jako tak jste... Ne, já, já k tomu, co říkal Lukáš, já myslím, že jako je to pravda, ale tím pádem je problém, že to můžeš dělat opravdu jenom pro systémy, kde máš tu metriku jako uniformní. Mm. To znamená lidi, Češi, Turci, to jsou prostě lidi, v své Jo, a ale proto je to hoře aplikovatelný na ty jako zvířata Protože tam to uniformní bejt není. Já řeknu jenom příklad. Jo. Prostě, teď jsem, jo, jsem celý 3D, jsem prostě fut jako koukal na slony a teď jako koukáš i na velikosti těch slonů a ty to vnímáš spíš logaritmicky. To znamená, prostě u těch lidí trošku větší oči je pro tebe a u toho slona ty oči už se, Prostě to To znamená, ty bys tu metriku musel mít jinou. A půlka v logaritmech je samozřejmě jiné jako místo, než kůnka v té jako aritmetické škále. A to, je, to může dělat problém, když pak se rovnáváš opravdu jako hodně jiný... Jakoby, typy těch percepcí. Když jsou to percepce takhle jako podobný, tak ta lineární metrika je pořád pořádku a když to předáš především na tu jednu osu, tak máš prostě jako normálně lineární dimenzi a je to. A nemusíš se zabývat tím, jestli jsou to dva rozměry nuklik, je to prostě jeden. Ale, ale u těch jiných těch ta metrika může být problém a to je vlastně i to, co říkal Onsar, že prostě jako ty nevíš, jak to tak naškálovat. Jako upřímně tohle bych chtělo trošku... Já jsem si mnohým samozřejmě, já se říkám, že tak jako já si možná myslím, že tak, tady je to takový jako jednoduchý, že jednak, jako tam ještě jeden problém s tím, že má znak, že samozřejmě používáš podobné konfigurace, že musíš je jako srovnávat srovnatelnými a pak je to v Jako, jako, jako, nemůžu srovnávat slovy slyšitelnými. Ale pokud chceš vidět ty percepce toho jednoho druhu, jo, jak ten jeden vnímá ten druhý, tak ty je srovnáváš no, vlastně. Ale já bych ne, nedělal jako, jak se dívá jeden druh motívů na tak bych dělal jako tak? já jsem zapomněl někdo říct, tohle a ty atraktorové pole je něco jako úplně jiného, no to s tím nesoumyslí. Vy to jako teď to tady dáváte dohromady. No. no ale dáváme to dohromady proto, že ty uh, mluvíš o nějaké velikosti toho atraktorového pola. Tohle je nějakým, tam je to No je, ale, ale... Ale tohle bych to, to, jako použít pro jestli lidi vidí, jo, ano, ano, mohl bych říct jako, že třeba já nevím, že jo, Tebe, budeme si mít víc lidí, kteří budou tady, že jo? kteří budou tady, než Turky, kteří budou tady. A to by mělo prostě to, díky, s pomocí tohle by se dala testovat ta a traktorovního poležení. Já e, to, co jsem chtěl říct, je, že jakmile mluvíš o velikosti a opole, tak máš metriku toho prostoru a ty vlastně tady, tady můžeš uvažovat nějakou, nějakou úplně univerzální metriku. A zatímco ty percepce těch jiných druhů, co jak tak má vnímám tak, jak pak jako se zaměřit tak, je tak ta metrika jako může být ta metrika je jako vlastně vlastně prostě určitý na ty na obměnu tak nebudu se tím speciálně ale teda proti řečí, to je že jo ten ten to je tak to šest tane tady jediná metrika která je tak je pozice prostě na nějaký ose a a percepci, a tady nějak okay. jako delu nebo takazo je prostě jo jako samozřejmě že že ano samozřejmě že Prostě tohle je to objektivní, co já dokážu změřit, a to já poměřu vůči něčemu z těchto zvířata výmání. A tohle, já jako na sebe nějakým způsobem vyplnuju, to já můžu pak jako, můžu to zkoušet, ale jako to já Tak. To právě je to těžký, to já kápu, že? Samozřejmě, to říkám všechno. Možná bych z jiného sluzečku zjistit, když mám právě právě tu hostanku? To Filodes. Jo jo, ale teď si pěžíš kam semí. Jo, tady je se jmenuje? Filodes imperialis. A tady anglicky. to. Já jsem toho hledal, já jsem to nepochopila. To to je to, Právě o tom se to týkalo. Když že je to dneska, ukrásné, ne, <tíš> které se děly, ty americkými majitovými ale vždycky dochází k závěru, že jsou to mimo jiné, třeba taky analoga bojových masek. Podle pro bylo krásný, že tam, ty, tam zlostně sražděné čelo věsaly z a, to taky... a tohle je fotka z jako internetu a u nich tam více, to je taková jako nejlepší, že jo, co vypadá takhle, jako, jo, že oni ty úseky nevypadají, tak to jako, tohle to, to to, to to, to to se pak postavila tak ideálně, jako Jako je to pravda svým způsobem, ale když půjdete v tom lese tak tam pravděpodobně ji nepotkáte takhle skvěle, že jo. ale taky spoustu opravdu ty haly nematizuje, jako že to jo, že je to tak, že to je že to je že to je že se to tak, že je to tak, že je to že je, metózu, nesmává, to je vedevce, který, že že se nemusí naprůvod, něco konkrétního, prostě, je to prostě, tak, že je že je jako a jenom některé vypadají jako sedadlní a fukovací hračky, že o někých vypadají více jako o některých dále. Ale já jako si myslím, že možná to není nějaká, myslím, že něco jako hada, že jo? ale jak je takový ten, jak už jsem taky napsal, ale to je takový ten, jak to je, že to je takový ten, my se bojíme prostě takového toho druhého velníku, což jednak dělá ta zmínila a že o něj jednak zároveň eh, rozpoznáváme díky tomu v obličeji, je to všechno jako povázané a právě tyhle ty systémy, tej opravdu tohle to mají jako primáti jiný, že jo? a právě i je možná i ptáci mluví, a možná tohle působí na na, na, na a vlastně to nemusí být nic konkrétního, že jo. to je něco divnějšího, myslím, že seš ten pták a prolétáváš prostě v tom jako, jako že jo složitý most tomže jo, nějakou a tak najednou prostě, ale se chceš utočit že jo a najednou když vidíš to, tak takko nějaká primáti reveržovala, ztratí se Jo, prostě tohle může fungovat nějak takhle jako prostě jednoduše. Možná především především, že ano, že ano, jako že ano, jako, mhm. že ano, se ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano, že tak že je že ano, že ano, že ano, že už je na Tohle je jako jedna věc. A druhá, že e, jistě, my zění máme e, vždycky lepší vhled u lidských do toho vlastního etnika. Ale stačí, nějakého mouvě pět v Číně, aby se to překlopilo. A ty Chuangy a e, Wangy a tak jsem mezi sebou poznával, tak jsem přijel a nepoznal jsem Vladího pět se. jsem si takhle říkal: mm. mě to náhodou městý tak neávidně? Přesně, protože. Tam to pak už pro tebe bylo jako in-group, a celé no. ale kdyby si nekonečně rychle vítali mezi Číno a Čekal, to bude právě za to, co se si... stalo. No ale. No, tak... Jako... Tak, v ještě jenom takové do, do zaseho ale jak si říkali, že jsem to správně, že máte i výzkum, který posuzují, jakoby míru, jak konce myslíte, že je cizinec, ale ne, my jsme jenom, já jsem jenom testoval tuhle metriku tím, že to první, že jo, nejdoduší, no, že, že... že... No, je to, no, to normálně na webu, ono to teď bude, snad to vyjde. Jako no, no, je to tam mě, i v těch... Nebo nezkusili se to buď to, bude to by, nebo někdo to vlastně tím způsobem, že mm -hmm. naopak ty lidi už už mají změřený ty rozměry nebo něco. Mm -hmm. Naopak vlastně se řadí ty podle ty percepce mm -hmm. a pak to udělat přes třeba nějaký hlavní kompon, nebo přes něco, jako co jsou vlastně ty. Právě ty určující rozměry, ve kterých nejvíc. No a to já ale můžu udělat, že jo? to ani musím dělat, to je, to, jako, stačí, no. jako stačí se podívat na farbu variabilitu, která je, která je zodpovědná za tu osu, Aha. prostě, a, a je to jenom, prostě jsou, to je, to je prostě, že to co, to co dělá ty rozdíly, že jo? jsou vlastně rozdíly mezi těma průměrama. Ale že bychom mohli z toho rozměrného prostoru vytáhnout nějakou tu osu, která třeba nebo nějakou. Ne, já nepotřebuji tu osu, já, já jsem si ji už udělal, To je ona. To je ta osa a to je ta nejlepší osa, která. To je tohle to, je právě. vlastně tohle, tohle, tohle, to, co jsem udělal, je vlastně between Group PCA. I, a ta osa, na který je to promítnutý, tak to je první osa týdne. A já jsem si s tím udělal potom jednu část pod nahromaděním, kde pak bylo možné připravit objektivně vidět je tím ceným faktorem a porovnat objektivní variabilitu. Skutečně mezi těma populacemi. Uh -huh. jestli je stejná nebo různá, uh -huh. jo, může to na Já myslím, že můžeš dělat opět cokoliv, jo, dokonce čím je tohle dobrý, že můžeš jako hlavně kontrolovat na různý věci, že tebe třeba zajímá, hm, jak typikalita, a toto to do budoucna by chtěl dělat, že? jak typikalita souvisí s sex typikalitou, se jako protože, že, jo, myslím, že používají. Tito Turci mají mnohem jako větší, prostě pohladnější morfizmus, než máme, třeba jako byli v naší populaci se stali. Jo, jako, já myslím, že spočítat další terapii, vidět, že, že to jenom jak se, jako A... jen se. Ne, ne, ne, to není špatné, je to hrozné, jako šíří. Jako možná osnějde, už je to ne, to přijde, že je to další osně, ne přijde zase v zajímavé. Ale, ale co mě, ale přesně řekni, jako, že jo, to samozřejmě, ale je jedna z věcí, je potřeba se jako podívat, co z té alometri. Ale to ne, že jenom odseparovat, ale podívat se jenom to, co to dělá, že A taky mimochodem alometrie je, že jo, a, a, a Fyři, je přesně jeden z těch, z těch typů jako to je to, co je jako není dávno líčený, než skutečně těma, co jsem rád tady zákonitosti a formy, že jo, který jako, tam jako docela podobně probírá No, Takže, jo. jo, tam je právě super, že se dá jako třeba že říkat, hm, tak jako, jak mi bude fungovat ta typikalita vůbec, že ho, jak se změní, když, když prostě z toho vyndám ten pohlavný jo. Jako a jo, nebo naopak, že jako prostě nedělá nakonec jako trochu typy ty, ty, ty, ty, ty, jako ten, ten pohlavný dimorfismus. že že, že. A, jo, a takovýhle prostě zajímavosti a teď se, to dá, teď se do toho dají určitě přidat ty pár je, a, a jiný parametry, možná nějaký psychologický data, jo, a dělat takhle si s tím hrát jako všichni a to je neskutečně jako zábavný. A hlavně tenhle takový jako explorační, že ty můžeš mít jedna, která je nějaký otázka nějaký a hypotéze a ty si tímhle tím můžeš jako Ale zároveň jako si můžeš říct, co no, tak, co to udělá, že jo, kdy, když to udělá tohle, jo, A to taky není proti ničemu, protože ty jako nevytváříš nějaký, jo, to nejsou. Jako, to není jako data mining, že jo, ty jenom ukážeš prostě <ký> za podmínek těch a těch a těch, prostě tohle dává tohle a to je zajímavé, protože to má interpretaci a jeho to zajímavé, není vřezu, žádnou interpretaci nemá, ale to je způsob, jako to... <hým> <ským> <hým> <Jo. hým> Já se chci se s tím a jak se ten obličej, abych tak řekl, mění během života? a ty to západáš mládrem može nebo ženy? O, ale to je prostě já nevím, co přijde, na říká, sakra, to jsou tady samý funkcionářský. Získali to ty lidi jako toho kariéru? To tři, kariéru. Se věc, to je... <laughs> <laughs> Když se podíváme, že na své kámoše, tak některý se s tím narodili, a některý to získali, že? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to nějaký paní, polský paní jo, ale, ale e, prostě proto, že ta hlavní autorka je taková jako pořád, že jo? dělá jiné věci, že jo, tak možná z toho nikdy nic nebude, ale já už se vě teda ho že jo, a prostě, takže si s ním má spoj když prostě já to, jako vypadá, ale, ale jako, to to, to je přesně zajímavé, pak máme ty Poláky, že jo, ty retrodata, že jo, to jsou prostě jako bytsevní, to, co jsme nakonec na tom, <z nakone seams> bylo to, my jsme něco udělali a bylo to, že to bylo jako naroslo jako na všem, všude, vše vše jako manžel a manželka, což přijde věci, všežijevo a vykazovali tam to, dělali si něco tu jako bychom to pali prostě užijevo a tak dále a stalo nic, že se tak jako vylezlo, ale byli tam opační efekty, my jsme pak můžeme říct, že byl zkloný efekty, takže tam jako prostě byli jako že že když je ten muž starší, že jo, tak jako myslím, že, že ta ž, že jako to, je to bylo jedno já se pomlouvám, tak nebudem to. Můžu jenom krátce jako na to. samozřejmě máš prostě v těch obločích nějaký jako zvykem spojený změny, to jako průměru. to je ale potom, co je docela zajímavé je, že se ti zvyšuje variabilita proměnných jako je třeba odhadby, u starších lidí prostě bude uh, ta variabilita větší než uh, u uh, mladších. A, a zároveň a zároveň si prostě, pak se rozhozumí, že vlastně variabilita zrůstá. vzrůstá, uh, to třeba i u Bojče, prostě vypadají víc jinak než... Jakoby se jako environmentálně hromadil nějaký? Nebo byste Ano. <laughs> Skutky třeba? Ale, jako jo, no, ale já si říct, že tam ještě to tam došla něco jinýho, nebo to přesně byla otázka. Hmm. Jak hmm. Jako věk nějak souvisí s tvarem, souvisí, že ono se může podít něco, ale někdy máme? Tohle je to tak hezká věc, ale... No, ale udáte seba, <těk> Já tím, že otázka zní jinak. Řekněme, že, že, by že by byly nějaké charakteristiky typické pro zločinecké pocit a jiný pro um, intelektuální krouhy. Jestli by to bylo nějak vyhmatatelný už v dětství, a že to teprve, kdyby se intelektuál na 20 let na boj, jestli by měl všechny věci uh, klasickýho, klasickýho hrdoře. Nevím. Mně takhle vyšlo, že s tím takhle, že že, očkej, a tak já si přesně tu ten trek, ale jako by to bylo, že už jakoby od přírody jediny prostě jsou pradespinovaný v tomu, že budou jako že jo, až jsem to ukazoval Kubovi, který jsem hlavy, takhle, to je fakt hustý, ale pak jsem zjistil, že to byli špatně, jenom se řadili data, takže jo. Na se pozistil. Nechále, jak on šlapisí věru fatalisticky. <laughs> Podlouba typů, řekněme, komunistickou funkci vymanských, měrdejších, kladěkávávých, manažerských, uh, uh, a tak dále mezi sebou je evident. Ty... Proto to možná není podoba ve tvaru, takže bysme ji takto mm. musí Musíme to tak, tak studať do vás strašně Žeho, to hodně. To tam hodně obrázky, že vezmeš jako průměry, které jsou, mm. Jakoby, ty, ty průměny jsou si relativně blízko než jsou jako český a to větský, jakoby myslím vizuálně, se na to díváte, nějaký, jakoby, až celý vám zdravostek mám nějaký se rovnáváte, věci zase, jo, to, jak to, jakoby, jak to, to tase, pro nejvící, Ale prostě, jako se na to podíváte, tak v zásadě, to vypadá eh, různě, když ty kompozity máte z těch jejich fotek a z těch našich, jo? Vzlávěte když tam promítnete stejnou texturu, když tam jako rozbalíte stej lidi, no tak to je to, to vůbec jako, jo, jako, Takže ta textura dělá, úplně jako, jako vizualizaci tvarů, a to dělá strašně, pro vnímání tam dělá strašně moc ale úplně úplně Tak, no. no, já si chci zeptat, věcí, jako věci, které jsou stejné. Tak prostě selekce a ta ortogeneze. Tak v té ortogenezi by totiž jako mohla být zprovaná selekce na variabilitu. Že prostě... A pak by byl jako problém rozdělit tu ortogenezi od té selejce na tu variabilitu. A v zásadě ortogeneze by se nám hlázat. My se to líbí, že mě to přijde nestí, že jako něco jako vyběrá prostě z té jako ty nové tvary. Ale v zásadě je to, že by ty nové tvary jako pozoruje by mohlo totiž znamenat, že, nebo jako, že pozorujeme v tých skupinách, že se jako rozrůznějou ty tvary, prostě, nebo že jsou rozrůznění ty tvary, tak by jenom mohlo tady že ty, kteří se nerozrůzněvali, tak nezostali, nezostali. Jo, no, tak no, tohle, to, co se teď jako by prostě předmět a řekne, je vlastně takový to typický, co jako nemám rád, jo, že... že, že <laughs> No tak ono hmm. zatím je možná nějaká, no tak jako jo, že ono se dá, vymyslí se cokoliv a to ty lidi dělajte, jako, jako prostě, že vymýšlejte kůmhle. Vy, ale já jako to, jako ani to v ortogenezií něco, jako že, že by tam bylo nějaký území přírody. a tohle, vůbec fakt ne, jo. Já jenom říkám, že jo, oni taky říkali, že když si vezleš prostě takhle ty uslušení, prohluky, že jo, no, a otejli, si jsi jednáš do řady, máš tu variabilitu, tak prostě ji můžeš nějak jako popsat, měřit a tak dále, že jo, a že, a že tohle to prostě jako e, není, jo, ale vezmeš prostě jiný klíž, jo, v jiném prostředí má nejdeš tam podobné strukturu variability, prostě, že jo, podobným znaku, prostě, jiný jiném ale podobně. a že to nutně nemusí být jako, prostě, jak to říct, no, jako prostě, že, když se tak podívám, co, co jsou to vlastně, co je to vlastně organizmu se svůj a tak dále, tak by bylo vlastně divný, aby nějakou variabilitu vyjadrovala. Takže jedna pozice je, že se tam představujeme, že jsou to takový nějaký věčer jako naplněný chydle a ta selekce tak jako různě míchá ty mani, kterou prostě něco je poleze, a ta druhá že to jsou nějaký systémy z vlastní historie, takže ta variabilita byla nějak vlastně konstelovaná. Právě klidně i díky selekčním platů, samozřejmě, že jo. Jako nakonec prostě, jo ta historie je nějak, že? a proto tato, ta autogenerize, ta selekce není jako něco, co by se nutně vylučovalo, ale jako je to to, že by vznikla nějaká funkční struktura, tak vznikne prostě nějaký znak, který je prostě několik morfologie, morfologii a nebo se selečně neudrát. Třeba nějaký jakoby ty, jakoby, uh, skulptury na krovkách těch středníků, které byly zatím něco cooptované, ale náhodou třeba můžou být někdy na něco cooptované, může to někdy někdo to využít a najednou to bude prostě jako by a tak, ale ten důvod, a ta variabilita, ta tam je. A pokud by bylo to selekčně zachycené třeba toho jednoho druhu třeba těch tří, se pokazili, co, ukazali, co porovný, a byly by je pochránění a udělali by nějaký vyberucí kartel, tak stejně by tohle ten selekční agenc nevysvětloval tu variabilitu v rámci celého toho druhu. Prostě to, co mi nevysvětlí ta selekce, ale to říká jako hodně, lidí, to není nic, takže tím tu variabilitu Jo, v rámci, v rámci toho, roku. Jako, ty prostě nevíš, nevysvětlíš tohle, to, proč co to tam je a... A je nějaký způsob, jako ukázat, kam, mám, se dalašt, jakoby pořádne ta selekce a co už není možný, aby vzniklo, jako takhle nějak jako gradualistický... No, to nevím, to asi já, já, to... já se to nějak rozmyšlím, že jo, já se nějak, to, zvědom, že byl, já, kdy, pak vedem, jako, nebudu to zase že... já... Nahli, jako, prostě jsou způsoby, že jo, jak se dívat na, jako, jako, že že, že, že, že tam, kde, kde nějaký, jako, sadečný, kde, kde mysli, že že to není ani jako ta ta procedura s těmi těmi věci, že jo, ale jo tak dále, že jo. A to vlastně se cítím, že vlastně vy to říkáme, že jo, ale co to přesně bylo? Jo, že že že že tam došlo k nějaký jakoby změně frekvence, prostě eh ale jo to to vidíme, že jo, a to časovo nebo to říká se tomu, že to může to nějaký jakoby, říkám se tomu, že to je typ, že jo, celekší plat. Ale jako to není šme, jako to taky jako je, že, předpoklad, který mi master řekl. No tak tak já to se nemůžu ani vědět My se ten systém, který teď stanovoval, prostě na tom stavu, eh, jak A teďka, a my to vlastně popíšeme jako nějaký pro ale to neznamená, že to stavu, jako stavek si jako že to třeba stavu, nějaký postup, že no, bude no, prostě nějaký postup, že to bude nějaký postup, nějaký postup, jako třeba prostě nějaký na na prostě že a mám že věci, se, se dají prostě jakoby změřit, nebo potom něco víme z posilného zázamera, než jako takhle jako vysepovat něco něčím, prostě pořád okolo, se to dál vždycky pokaček a to nebo druhou stavu, takže se zbíjí. Tak a celou ty chce že těch něco víme, A se má, protože že ostatní přejel prostě tím. Takže že hončí psi prostě. ale byly tam nějaké toho zbytky, že Stejný systémy, ty stenní hřbitovní systémy, které podobně tam ještě přežrivali, ty jsou zbyte ty struktury. Ale protože to bylo najednou relaxovaný právě, ty selekce a tak dále, tak se to samo rozjelo a, prostě jako, a prostě ty ortogenetici jevy budou tak, že ty zvířata a ty rostliny a ty, ty, ty to jsou vlastně generátory variability, že jo? mají nějaký zákonitost, jak říkal dávěk, formy a růstu, který tohle dělají, že jo? Podle, právě podle toho, co tam už mají za ten toolkit, že jo? Jak je to nadrátovaný a co to, jako jo, to tam prostě je, že tak proto to něco dělá. Jako tam není důvod, aby to nic nedělalo, když to ničemu nevadí, je jako takové jako, rozumíte, to se není důvod, proč by to jako udělo najdnou, jako utichnout, prostě samo, to žije, tak, no a a tím pádem prostě se tam generují tyhle ty prostě vzory, ty vzory, že, který prostě k ničemu nejsou. A vy, a když se uníváte, teda už opět, to takhle mluvíme, no, tak proč jakoby, jako občas ta lekce, nebo celéční vysvětlení, že ano, Beká se, se nějak to vysvětlení, ale to není pro mě dostatečný vysvětlení, já prostě když vidím, že nic se podobný k ničemu, mi řekne, no tak nějaká náhoda tam byla prostě tohle, že jo, teď tam prostě pravděpodobně nějaký tak predátora, který byl optický, se mělo, stalo, že postupně se to teda připodobilo, tak prostě pro mě to jako by není moc jako prostě adekvátní vysvětlení, To mi to jako nevysvětluje prostě to, co vidím, ale pro koho třeba, jo, Jo, ale ty mě neříká, že ta odvěze to vysvětlí, je to jen další. Prostě. Ano, je to zesložitější možná pohybů, protože pozorujeme variabilitu těch zvířat, že mají nějaký tezaurus. A s tou tezaurus může nějaký soleční agent si co kooptovat. Nejdřív kooptovat a pak saletovat. Ty nemůžeš saletovat na strukturu, která nemá funkci. Logicky. A na to jo, prostě, když něco nemá funkci, tak na to nelze saletovat. Takže nejdřív to musí být funkční, když to je kooptovaný pro nějakou funkci, že? A jo, prostě, tak, tak já se snažím nějak myslet, jo, prostě, ale to není spodně ničeho. Já taky jako jsem jako Darwinista, že jo, ale prostě nějak, aby bylo jasno, ale prostě, jsou lůzni. <laughs> tak, má někdo ještě, můžu, zále, můžu, můžu ještě tedy, jak to jsem už v ještě, jsem Undergram v undergroundu biologie. Jo, prosím. A, a závěr, teda tak, je ale to tak, že na že je to tak, že a tak, že že tak, že je jako vlastně že jako jako, je to tak, jako je to tak, že je to to tak, že je tak, to že tak, a zároveň taky jako co se dělat pro hodně. To Tak Jo, to je no. minimálně z těchto Jo, je to Vlastně, bychom to mohli, Jako. Tak se jedno téma, téma Variabilita eventuálně, ale orgány, mají funkci, ale nezas tak uh, moc pěkně, uh, pěkně definilují uh, um, vývoj, uh, vývoj paroží u cervinu, což je dneska fosilních, než, uh, než recení. Pytám se, jestli to úplně všechny ty větry, které jsou, jsou vysvětlitelné. jde to až na sámou kraj váš, který lidí je u těch veledanků a takhle. A, uh, jako všichni s tím, byli s tím nějakým způsobem, nějakým způsobem žili a zároveň, zároveň to přehrává vše, vlastně celou škálu možností kultistových nad, nad tím, jak jsi protože nic nebylo v podstatě v Takže hm. hm. hm. hm. to byl, selektivního, že serenitu, eh, ty, eh, že se vzniká, ty excesivní bobi, dva jsou, je vlastně epiferenem toho, co se vlastně selektuje, a eh, selektuje se, eh, že, potenciál jako, eh, že, intenzivní mobilizace, intenzivní jako, co eh, eh, distribuce. Kalsia, potažujeme osifikace. protože tím, to, co je opravdu důležité, je že dvoj že, že, Samice byla schopná vyprodukovat jako co největší, jako plékociární který je dokonale osyfikovaný. To je klíčový problém. Že. A že, tohle to je jenom, že ten genus je u samců, u samic jako ta heritární výbava, k tomuhle a že, jo, to, že ty samci ještě ukazují takhle excesivně, sesímě, že jo, tak jako jestli přežijou, nepřežijou, je celkem jedno, ale úležitý je, že teda prostě se zajistí to, odč teda v těch selekcích opravdu jde, a to já posuděším naprosto vidět, protože to se selektuje tu životeschopnosti mláda do toho, že jsou okamžitě schopni se pohybovat a tak dále. Stejně ještě, když jsem těch celé jo, výkala, tak ono, ty skulptury na těch středníkách a speciálně velkých těch karabech a takhle, tak ono to že jo, nemusí být jako prostě samoučelný nebo jako prostě ornamentální hra bez jakýhokoliv významu, protože že jo, to je nakonec dneska nejvýznamnější predátorem těch velkých středbí, ale to píři, celý palearkusů je řada e, druhů, který opravdu jako programně programě ty velký středníky a když teda udělá předlitou skulpturu, tak ten ekologační obraz toho je takový, že to je strašně veliký tvrdý, to by si mohla lámat zoubky, na to se vykašli. Tohle to může být selektovaný, určitě tvrděš. To tohle bylo že za ty diplomce oni že jo chtějí oponovat. oponovat. Moderní referenční A já se podlof, musím, důvodu, by to potom pokusil něco dokončit. No ti ale říkal tady. Tohle vysvětlí, že se někdy ty skultury skulptury udrží, bo můžou mít naproč, a ty přes takovce. to není žádný selektování, to prostě ty neděsíš moje, dvoubusu variedade, ty mi dokážeš že jedno to je že, že, že jo, něco, prostě maj Aparát, který nějakým způsobem jako protistruktura odpovídá tomu, jo, nebo, že to je nějak adaptovaný na to, jak to oni rozhodují. Ale tady máš nějakou variabilitu, která je v zásadě jako, že tím jsme nenašli konec ten článek, jako byl potom, že jsme tam nenašli žádnou rozbodně jako na prostředí, že jsme že, že dokonce tak přehnali, že jsme si tady vyzadali hypotézu, jako, jediná, že, že jsou závislí jako ani na prostoru, ani na čase, ani na to, co <laughs> Smal, že je dívný, že by něco nebylo závislí vůbec na něčeho ale že... to je, to je, to je, to, je, to, to Ale, ale jako, jako zásadně se tam něco jako neukázali, jako, že a ty netopíři, samozřejmě já jsem to tam jako... Že, no, to je dobrý, ale jako stejně to nevysvětují tu, tu jako variabilitu, nebo já bych toho říct, rozsahký variabilit, je. instance tý variability, jo? Jako ty toto to se že jo? Vysvětují to... No a to je mělá, to obecná taková, že jako udělat tu škultů na těch, která jako toho jako nepopěra ten imíčtí tlustý, toho že to zřejmě prostě univerzální. Jo, To se jako že platforma developmentární pro, že variabilní jako řešení, vy se to podryží, že do to stejným záročným sítku, například. Když se tady to udržil, se Petr o tom je, to, je, Petr, vzpůsobě, ale vzpůsobě. no, ale vlastně nějakou vlastně. A měšlo šlo, na tým tom, aby se tady patrnosti že nebo byl ten Petr to je, tady zeptosledné vlastně a to Já to všechny možnostifikací, jak ten, to potřebujou ano, prostě už se nám tady diskuze hospoda, do charakteru e, hospodské diskuze, proto bych ji tam přesunul pod jeho karéru. Ale to se nepočuje, protože je to ještě něco jiného sociálního. A teďka jsou lidi, kteří se dívají na to, jak to A já si to bylo to dělali. Ne, to to, co bylo. To je to, co takže tak to je dobře. No. Takhle já se rozhodřím, no. no, ale zkaště jednu no, takže no, mě se hezky, hezky, Vánoce a, taky a, a nějak se ještě třeba nějak a... mezi svátkama, jestli no, to ale, seš, tak můžeme můžem se dát do nebo něco. A náhodou, způsob, no, já, já tady, kdyby náhodou způsob, si měl příští pátek, to, to, kdyby se měl příští pátek čas, tak je tady ten Vánoční večíř katedrovej, jste chtěli se To jsem v Ne v pohodě, ale já jenom, že že zase to, no, že mezi svátkama já nevím já vůbec. Já se možná stavím nevím. a nevím, jestli ještě vodný pery nebude pořád špatní. Ne? No, no, no. Já si. Ne, no, ne. právě, ne. Ale tak ciao Viktore, no. Tak Čau. čau, čau. Se Někdy. Přijď do pět. No. Ciao. <laughs> <laughs> čau. Oh. čau. Nechceš, prosím, jako nechceš je za nějakou konferenci příští rok, myslím tě. Já ti potřebuji, to je super. Ne? Tak jako hlavně si nikde jim velice hodně peníze, ne? Tě nechvámeš moc. Já to, myslím, že jsem s vám svéma věc má, tak jsem to proč Ne, já, já fakt platím oplatím všechno. Kolej bluzek, tak hlavně, jako, s se to nenechám vyplatit. Zabírám si tě, aby si utratil pražnit. To je absolutní problém, jakože že já nemůžu. Teď tam nejedu přes. To je to, co to co Ne, to není ten yeah. Prosím tě, pošleš mi potom ten. Pošleš mi potom tu poslední verzi, která. Toho je pošle ten Pavel, který se teďka s tím s těmi komentáře. Jo a on to teďka udělá pošle jako šlený vohon, jako mm -hmm. Jestli ti meškaný hovor všechy, byl jsem ti vám pověděl. Žádnej vypnem, ne? ale to je pítý. Ne, 41. A jo? To znamená rec, nebo stop? 是合同的